До ранку ще є час, я подумаю, кому довірити свою останню волю. А може, не треба нічого робити? Лише відкрити газові крани на кухні і скрізь зачинити вікна, ковтнувши перед тим оцихось тридцять таблеток фенобарбіталу. Коли серед ночі, а це таки була ніч,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 Розпакувала ящик із господарськими інструментами, вимила підлогу перед покої на кухні, викинула з балкона забуту ним сорочку і пляшечку туалетної води, зробила зачіску і знову склала валізу, так наче вранці повинна була сідати у поїзд на варну. Хоча ні, я взяла лише пару білизни, зубну щітку, пасту і милу, ложку, кружку, рушник, носову хустинку, зошит, ручку і передсмертне фото Василя. Мені трохи не злякавшись нічного дзвінка, я хвильку стояла удвоє зігнута над щойно розібраним ящиком з інструментом і з затиснутою у правій руці сокирою. Як тільки дзвінок повторився знову, не випускаючи сокири із рук, я відімкнула двері. — Ти чекала мене, Зазулько? — весело запитав молодий жеребець з порога, затискаючи під пахвою пошарпаний віник із зів'ялих і переламаних гвоздик. Дихаючи перегаром, і обдаючи дорогими жіночими духами І з розпростертими руками, він йшов на мене, відтісняючи на кухню Далі на балкон, усе більше затискуючи між незаскленими рамами І мотлохом, скинутим на підлозі Бачиш, ще сонце не зійшло, а я вже тут Але я мало де зламав собі голову поки домовився з тими митниками. Ти ж знаєш, які вони паскудні, коли хочуть здерти бакшиш. А потім там ще була якась облава, дорогу перекрили, хтось із тюрми утік. Та хрен з ними. Я вже тут. Він торохтів безупину, а я слухала, не рушаючись з місця, але й не чуючи слів. Уперше на передранковому літньому балконі я побачила, який він некрасивий, чоловік, якого я чекала три доби. Я не зводила очей з його худої видовженої постаті, зарослого нічною щетиною обличчя, з водянистих маленьких очей, жирних слідів помади на блідоголубій сороці вузьку смужку і свіжого червоного засосу між правим бухом і шиєю. Крізь прозору на грудну кишеню просвічував надірваний квиток перепустка у нічний клуб Біла Ворона, що знаходився у трьохстах метрах. Від мого будинку. Я не пам'ятаю в деталях, що було далі, лиш пам'ятаю, що тоді я його вбила правою рукою з сокирою. Вранці хтось привів міліцію, забачивши струмінь крові, що сочився на вулицю з котрої з балкона. Щось було потім іще, але я нічого не пам'ятаю. Навіть не пам'ятаю, як я опинилася у цій загратованій, стерильній кімнаті на три ліжка. Не знаю, чому майже щодня до мене у гості і завжди у білому халаті приходить моя однокурсниця Люда, що практикувалася на кафедрі психіатрії. Чому разом з нею щоразу приходить цілий стріль людей у білому? Чому вони обертають мене довкруг себе,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 а я й не намагаюся, бо навіщо? Я ж пам'ятаю все до нитки. Пам'ятаю доти, поки ми з ним не вийшли на балкон. І поки я не почула, як мені заважає сокира у правій руці. Але нічого дивного, що я не пам'ятаю решти. Це у мене спадкове. Моя бабця свого часу геть чисто втратила пам'ять задовго до смерти. Вона уже не впізнавала ні своїх дітей, ні внуків, ані правнуків. Вона плутала пори року і говорила з мертвими, як із живими. Зате вона розказувала мені в дрібницях усе, що з нею було від п'ятирічного віку, і аж доти, поки їй не повідомили, що завтра привезуть цинкову домовину її найменшого внука, якого два місяці перед тим усім селом відпровадили в армію, якого вона у п'ятому класі